18. Loev sietős léptekkel róta a sikátorokat. Ismert néhány olyan járatot, a csak nem egymásba őt iskók és romos házak között, melyen keresztül biztonságosabban hazajuthatott. Például, ha a néhaj piactér felé veszi a lépteit. De ő sietett. Megkockáztatta hát a rövidebb utat, a pára mocsár felettét. Tudta, ha asszonyát és tehetetlen rokonait sokáig magára hagyja, valamelyikük könnyedén elgyengülhet annyira, hogy egy óvatlan pillanatban beengedi az ablakot kaparászó kísértett gyermeket, Ziont. A halott fiú talán most is ott karistolja az üveget, és bebocsájtatásért könyörög. Áldatlan nyomorult, Loe magában hangtalanul felzokogott. Ó, az egyetlen, megnevezhetetlen Istenre, ha ez így megy még néhány napon át, ő maga fogja beengedni a fiút. Halált hoz majd, ártó, fekélyes ragályt, gyermeki csókja a pusztulás fekete nektárját csepegteti ajkaikra, de mit számít az? Ha a halál hercegének palástja alatt egyesülhetnek megint, hát akkor ott egyesülnek. Ha ez íratott meg a könyvében, akkor nincs mit tenni ellene. Loev összehúzta kaftánya szárait, hogy megúfja csenevésztestét az éjhasadékot sanyargató jeges szél marásaitól. Már nem járt messze. Átugrott néhány tetemet, melyek ott hevertek a szentcsatorna szélénél, ám ekkor minden előzetes figyelmeztetés nélkül felcsilingelt valami a zsebébe. A rabai halára rémült, szíve megdermet. Mi volt ez? Ösztönös mozdulattal a kaftárhedői közé kapott, és előhúzta az aranyszelencét. A szelence fedele kipattant, és az aranytojásban rejtőző gyermek csilingerő hangon megfújta aranysípját. Nyugtalanító árnyalata volt e hangnak. Loev sápadtan bámult a szelence belsejéből áradó sejtelmes fényt, s az ezüst indák között forgó törékeny alakot. De hisz ez, most már mindent értett. Lassan felemelte tekintetét, még éppen idejében ahhoz, hogy lássa a sötétből elő gomolygó sárga kísértet alakot. Még épp időben ahhoz, hogy elhajolhasson a fagyos levegőt szelő túlvilági penge útjából, s még éppen idejében ahhoz, hogy futásnak eredhessen. Rohant, én a szakadtából száguldott, vaktában előre, a fikátorok között, és azt, hogy közben önkéntelenül is a háza felé haladt, csak a vak szerencsének köszönhette. Nyomában azonban mindvégig ott suhant az arctalan iszonyat, mind távolabbról a kaszáját. Amint becsapódott a vaskos töltfajtó loev mögött, a rabai zihálva hátrált a szoba sarkába. A szelencében az aranyérmek még hosszú percekig fújta arancsípját, csak akkor bújt vissza az ezüst indák közé, amikor az ablak alatt elsohant valami, egy ködből és dög bűzből szült rémalak. Elment, suttogta Loev, és ujjait összezárta a szelence felett.